Зачинатись світанок Французи називають таку пору Між вовком та собакою Амалія не звикла до цього району Де дев'ятиповерхівки стояли доволі щільно І за бажання ввечері можна було розглядіти Що відбувається в квартирі навпроти Якщо чуже життя не приховали шторами У цей пізній ранній час Світилися лише кілька вікон Може, хтось годував немовля, а може хворів, і близькі люди несли варту біля недужого, чи літня людина не спала і згадувала своє життя. Амалії теж було що згадати. Але вона вже втомилася від цього мазохізму, намагалась блокувати потік спогадів, що навальвався на неї то фільмом про колишні, то спалахом слайдів, немов вона переглядала альбом із фотознімками щасливих часів. Так було з нею трохи раніше, але наразі вона, ніби безболістка, відбивала уявною биткою кожен слайд, що летів із лабіринтів пам'яті. Опа, і відскочив у темряву кадр, де вони з Артуром, молоді й щасливі, стоять біля їхньої першої машини, не нового фіата, що чоловік його сам пригнав із Німеччини. Опа, закрутився, відстрибнув знімок із Кіпру, де вони, засмаглі, веселі, обіймаються коло яскраво квітучих кущів. Шарах відлетів у темряву кадр, де вона нахиляється, щоб зазирнути низ із вежі старовинного замку в долині лугаре. Гартос, сміючись, тягне її за футболку назад. Бемс, Розлетісь на дзуски корольовий кадр, на якому вони затишно снідають круасанами з кавою, на терасі паризької кав'ярні в дощугі, але теплий і ліричний недільний день. Дзинь розсипався відбитий нею знімок, де вони обоє в яскравих масках гуляють на вируючому карнавалі у Венеції. Амалія розмахнулася уявною биткою і замерла. Здалеку наближався знімок, на якому її не було тільки Артур із червоними щоками, сердитий і розгублений водночас, рішуче проголошував умови нового життя. Жінка завмерла і не відбила цього видіння, як інші. Примружилася і майже відчула, як штовхнуло щось меже очі, потім у груди, а у вухах загуло. Тобі лишається машина, плюс куплю тобі однокімнатну квартиру і покладу на рахунок 10 тисяч баксів. Згодся, не кожен чоловік залишає бездітній колишній дружині таку стартову базу для нового життя. Сподіваюсь, не пропадеш. Не розплющуючи очей, вона глибоко вдихнула нічне весняне повітря, у яке ще не влились вихлопні гази. Намацила в кишені пачку цигарок, витягла одну і взяла до рота. Запальнички не знайшла, але типу неї на кухню не було сил. Вона опустилася в старе пошарпане крісло, яке лишилося тут від колишніх господарів, п'їбгала під себе ноги, закуталася в халат і замерла. Сльози тихо спливали по її щоках. Цигарка розмокла в губах і тримати її далі було безглуздо. Жінка поклала сигарету на підвіконня, скрутилася калачиком на кріслі, з якого дотепер не вивітрився запах якоїсь кицьки, що колись певне полюбляла тут ніжитись, глибоко зітхнула, і провалилася в сон. У вісні перед нею вилася кам'яниста доріжка в густому весняному гаю, де сталині між деревами кружляла містична говернантка в капелюшку, яка вабила за собою підземний тунель її Артура. А сліпий чоловік у темних окулярах тримав Амалію за руку, металевою паличкою, затиснутою в другій руці, відбивався від кажанів, які шурхотіли крилами просто перед обличчям і воркотіли, мов голуби. Сонячний промінь торкнувся її щоки, і жінка відчула, що замерзла. Вона відкрила очі і побачила, що на перилах балкону справді топчуться і воркочуть голуби, час від часу розкриваючи крила і відштовхуючи грудьми конкурентів. «Посміндав її як не стало кішки», – втомлено промовила до них Амалія. «Зараз, зараз винесу вам хліба», – а вона випростила ноги, повела плечима і підвелася. Поки невисоке міське сонце поглядало на неї проміжок між двома будинками, обіцяло спекотний день. Ще один день її життя, який треба було чимось наповнювати. На кухні Амалія подивилась на годинник, що блимав на панелі мікрохвильової печки. пічки. Була сьома ранку. Вона таки добряче змерзла на балконі у вісні, задумалася, заварити чаю чи піти під гарячий дош. Механічно набрала з крану води пластмасовий чайник і натиснула блакитну кнопку на ньому. А зовсім недавно, але таки в іншому житті вона б і не подумала пити нефільтровану воду з київського водогону.